І тому ти живий зараз. Ну, це то вже щодо привітності, аж ніяк навпаки дратувався, кривився, заперечував, сказати б навіть зневажав. Спочатку, може, і так, а потім, чому він вернувся і врятував тобі життя? Ти ж навіть не спитав його. І так було зрозуміло. «Що? Дикий, степовий воїн, юнак, для якого ти був ніхто і ніщо, чому він вернувся? І чому його немає зараз?» Треба було забрати того коня і вертати самому назад. І він сам зі своїми порозуміється. «Я тут ні до чого». Але і нагадку не спадало тоді таке, коли хлопець поїхав, а ти лишився біля цього Мазара. Вже зараз думкуєш, що так. А все ж ти, Данило, побачив його, а він мене. Якби не бачив, то не вернувся б за тобою, не врятував би тебе, не сидів би той місяць, доки ти видужав із тобою в тому аулі. Такі розмови самого себе з собою не раз доводили Данила до вітшої і часом до розгубленості, але він уже давно розумів, що тільки правду слід собі казати, тільки правду, якою б нещадною і лихою вона не була для тебе. Але ж, що робити зараз? Данило зітхнув і підвівся. Рішення зараз одне і єдине. І вже не було над чим думати. Він роздягся, зі зброю лишив про собі, на широкому поясі лише два ножі, і мить вагався, брати шаблю чи ні. А потім усміхнувся про себе і відклав її геть. Улюблена зброя. Але до чого вона зараз? Там ціле військо. Якщо щось не гаразд, то і так зрозуміло. А якщо... «Граст! Поживемо, побачимо!» Він йшов швидко і в певному напрямку, бо вогонь багать у військовому таборі ще не згас і проти ночі був йому дороговказом. За який час він уже наблизився до табору кочівників, чи не впритул? Ще трохи, і його могли помітити, а він зупинився, Розгублений. Величезний простір займав військовий табір. І що тут було шукати, і де, неможливо прибульцеві з'ясувати. Однак юрт було небагато. Воїни вклалися просто неба, спати. А юрти, очевидно, султана і його найближчих розмістились біля озера, куди впадала ріка. Туди і прокрався Данило. І вже, наблизившись до юрт, і побачивши охорону, що стояла тут на чатах, заліг, а потім поповз на вкарачки. Під повсяку мого ближче до крайньої юрти і завмер, дослуховуючись до розмови охоронців. Говорили про різне. Коли виступати в похід, що у кого в аулі діється хто там жениться, яку гарну нову жінку взяв собі Касим Султан, аж доки не просковзнуло те, що зацікавило зараз Данила найбільше. А чому цього виродка не забили відразу? Касим Султан хоче, щоб закидали його камінням привселюдно. Усе військо проходитиме повз, і кожен кине камінь, як у зрадника і шпигуна. Так і поховають. Мало султанові, що і так усі незадоволені його жорстокістю, свавіллям, то ще розстави влаштовувати. А мені шкода цього хлопця. Хоч тут в усьому цьому не так ти помовчав. Бо й степ вуха має, а почує Касим Султан, що жалієш зрадника, стережися то я ж тобі кажу не комусь, а ти мені свій. Та врешті яка різниця? Одним більше, одним менше. Просто я бачив його обличчя, коли він кинувся до Касим Султана і з тим ножем».